On a'udhu billahi min shuroori anfusina wa min sayyati a'malina. Min yahdihi allahum fela muzlila lah. U min yudlil fela haadiya <todic> lah. Wa shadu an la ilaha illa allahu wahdahu la shariqa lah. Wa shadu an muhammadan abduhu wa rasooluh. Ya ayuhal ladhine aamanu attaquu allaha haqqa tukatih. Wa la tamutun illa wa antum muslimoon.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 Yuslih lakum a'ma lakum Wa yagfir lakum zhunubakum Oman yuti' illaha wa rasulahum Fa qad faz fawza'n aziima Ema ba'd Fa inna asdak al hadithi kitabu Allah Wa khaira al hadhi Hadhi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam Wa sharru l'umur muhdathatuhaa Wukullu muhdathatin bid'a Wukullu bid'a'tin dhalalah Wukullu dhalalatin fin nare Tundaruwa al basim ta'ar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 e qon njeri unë në poshtërsin e dynjas dhe në poshtërimin e akiretit edhe në basën mundë themi që kjo është mundja me e keqe që mundë të egzistoj të cilen e ndëshkonë Allahum e ndëshkimin më të rep në botën tjetër hipokrizia ose dyfytursia ose ndryshimin dë mjetë asaj që është në zemër dhe asaj që është përjashta ndrysh e quët e një thako në arabisht qëhët ënë një fak edhe personi cilë e ka që të qëhët munafiko munafiki thëjme në në Shqip dhe dhe primi ti qëhët një fak fjala një fak në gjuhën arabe e ka origjin nga fjala nefaka që do të fot dalje kam thënë djetat fjala nefak emri nefak në gjuhën arabe qëhët një grod në tokë e cila ka dalje nga anë tjetër dhe Ky emër ka marr dhe është përdorur në fenë islame për këtë lloj personi sepse ai përdor dy forma të ndryshme në paraqitjen e tij ndaj njerëzve. Një formë ndaj njerëzve që i do dhe një formë ndaj atyre që nuk i do. Shfaqet kundrejt njerëzën në forma të ndryshme. Disa njerëz u shfaqet ata që ka për brenda, disa tjerëve nuk u shfaqet ata që ka për brenda, por u shfaq diçka tjetër që nuk e ka fare për brenda. Kështu që hipokrizia nga ana fetare është që të krijohet një disnivel ndërmjet zemrës njeriu dhe punëve të tij jashtë, ose fjalës të tij dhe veprave të tij. Fothja e bukura dhe e para nuk vepron. Bën vepra të mira, por zemra të jesh bosh, nuk është e mbushur me besim, por përmban kufër e mohim ndaj Allahut më dhëruar, edhe shkaq ku pse e i bën këto vepra është për të arritur disa dobi të shpejta të kësaj jete. Dhe dietarët e kanë ndar hipokrizin në dy lloje. Lloji i parë i hipokrizis është hipokrizi e madhe e cila e nxjerr njeriu nga feja. Dhe kuptimi i kësaj hipokrizie është që njeriu të fshehë në zemër në ti mohimin ndaj Allahut, edhe të shfaqë Me veprat e ti dhe me gojnë e ti besim Ky është hipokriti nëse dë nëlejoshet a qunim original I cili ka originalitetin e njeriu të ullët Të poshtër I cili nuk ka guzimin të shprehi atë që ka në zemër në ti Ndërko që mos besimtarët Ate që janë qafira mos besimtarë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 Që në fillimet e surës El Beqara Allah u ka të reguar për hipokrizin shumë Fillon surë El Beqara ka përmandur Gja 7 ajete për besimtarët Pasa ka përmandur 3-4 ajete për mos besimtarët E shfaqër Pasa ka përmandur 3-14 ajete Për munafikët Më shumë se sa për besimtarët Edhe për mos besimtarët Për shka këtë reziku të madhë Që ka në ta Me umetin islamë Sepse ata janë si krimi I cili të hanga bënda Dhe nuk e kuptonë vetëm Se mbasit tjesh Shkatarua e gjithi Ata janë si kanceri Në trupin e umetit islam Të cilët e hang Shpirtin dhe Mishin e umetit në bënda Pëndet dhe Allah i ma dhe ure Në ka folu shumë në Kur'an për ta Ma di e sure në tobe Sure e tobe Sure e pendimit Në të cilë në i, Allah subhanu wa ta'la ta ka zbëjtu shumë a jetë e për munafikët e ka quajtu ibn Abbasidhe Katade El Fadiha Në më thënë nëzirësja e të palarëve të munafikëve Aqë qartë u a kanë nëzirë të palarëve të munafikëve, aqësa u dueshë e sahabe vetëm të i vingishtën që është kytë pashem Sepse të regunë njajet ka ndohë dukshu dhe kjo është hipokrizi, ka ndohë dukshu dhe kjo është hipokrizi roli i munafikëmosu zbresin disa jete, uthallën me Allahun, me dëgojin e tij, ajë jete ndryshme që tregon Allahu mëdhëruar të cilët do vim, të tregojmë në vim hytbe të ardhme inshallah. Të gjitha këto për të treguar besimtarët cilësit e tyre. Nuk ishte e nevojshme të tregonin emrat e tyre sepse me tregimin e cilësive të tyre besimtar i njeh ata kush janë. Allahu ka folur për taancsuen Al-Baqara, ka folur për taancsuen e Nisa, ka folur për taancsuen e Maide dhe ka folur për ta në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 Inna më akum, ne jemi me jo, inna më nakhnu mustehzi unë, ne vetëm për talëm e me besimtarët. Për ndaj vleze e shumë i nevojshme që ne ti dinë cilësit e tyre, si kur se i ka të regua Allah në Koran, që të ruemi për shërri tyre. Jo vetëm kaqë, por që dhe ne vetë mos bijem në këto loj së mundi ka ishte rëndë. Madhja Allah subhanahu wa ta'ala që nëfili më në surës al-Ahzab. I thotë profetit të sallallahu alaihi wa sallam, Ya ayuhan nabiyy tëqillaha, wala tuti'i l-kafirin, wala munafiqin. O ti dërguar, ki e frika Allahun, dhe musubin, musbesimtar dhe dhe asmuna fi këdhe. Kusën e një jetër, thotë Allah subhanahu wa ta'ala për suwer në Ahzabë, Wa la tuti al kafirin wal munafiqin wa daa azaahum wa tawakkal ala Allah. Sot mos ubind mosbesimtarve dhe as munafikve dhe largohu nga mundimi tyje dhe, dhe, dhe mbështetju Allahu subhanahu wa taala. Kur thot Allahu madhror mos ubind munafikve do thot qe ne duhet i dim se kush jam munafiqut qe mos ubindemi atyre sepse Allahu madhror nuk na ka urdhëruar per diçka pamundur ponë ka u dhëua për diçka të mundshme, thu mos u bind. Kuijt mos i bindem? Si Ati personi i cili ka cilësitë e munafikëve, ky person mund të ketë hipokrizit madhe ose të vogël. Nëse në ka të madhe mos i bind nga zgja dhe nëse ka të vogël ruaj për të keqes të i, edhe këshilloje në sa i jep abonata të keqe. Domethën Allah i madhëruar na ka treguar gjiththo ajete që ne të ruhemi prej tyre. Më dija Allahus M.T. ka të reguar në njajet dhëndin e tyre të përherë shëm edhe shpëblimin e tyre të madhë që ka përgatitur Allahus për ta në gjahenem Innel munafikin e thidarkil esfelimin në nar Munafiket janë në gradën më të poshë më të zjarit më poshë se që firët, më kej se që firët sepse ata e besurë dhe në fillim pas ta e më huanë sepse ata e besuën në lënë subhanu të alën fillim, e panë dritën e besimën në së, pas ta e mohuën. Edhe problemi munafikve dhe dhejze që ndronë se ata nuk shfaqen me të keqen e tyre vetëm se në disa momente të veçanta të cilët ka nevoj besimtar të ndjekin me vëmendje që të kuptojnë se kur shënë të njërës të cilët përpiqen të i bëjmë keqë musliman dhe dhe islamit. Ata Në momentet normale Kër besimtarë nuk kanë së proga I gjendë si besimtarë njësoj Falën me ta, a gjojnë me ta E më rath E shprinë shandetin me ta Për e në momentet vështia E nëzirën kokën gjërë prind Edhe kupton Besimtarë se ku shënë ta I dha gjë e ke lë munafikune Kalu në shhëdu inë ke lë Rasulullah Ja l l Kur të dhim të këti munafikët, dëshmojnë se nuk ka ta adhuruar tjetër përreqë Allah dhe ti i dërgurit ti, dëshmojnë që ti i dërgurit ti, dëshmojnë që ti i dërgurit Allah. Kalu nëshëdu in në këti në rësullu, la ta dhe thonjë, ne besojmë dhe dëshmojnë që ti i dërgurit Allah. Hëtë Allah i madhuruar, Allah e di që ti i dërgurit ti, për munafikët dhe nginjeshtarë. Në pretendimin e tyre sa ata këtë që po thënë me gojë e besojnë me zemër Kërështë vëtër pretendim që thënë me gojë sa me zemër nuk e besojnë që ti i dërgujë Allahot Dë më thënë, fjallë të tyre janë të bukra Kur ti i djënë fjallë të tyre, ma hnitesh Dërsa vepër të tyre të shfashin brëndësin e tyre në rasët vështira Pandet dhe Allah i më dhurur ma si të rëgondi sa të cilësit tyre në sënë munafikun, i thot besimtarve dhe i thot profetëllë sënën për para. Fahdhar <tër> hum, humun adu, fahdhar <tër> hum, këta në dhe mishë të pandet rru pëjtyre, ka atële humun lau anna ju fakun, i vrëftë Allahu për shpifin që bëjnë, i vrëftë Allahu munafikët për shpifin që bëjnë. Allahu subhanu wa ta'ala ka përmëndu shumë cilësi për munafikën Koranë që ne të ruemi për të cilësive të tyre, që mos biem të, edhe të ruemi për atyre personëve që i kanë të cilësi që ofshin atyre personës që kanë një cilësi, apo dy, apo dhjetë, apo i kanë njëtë cilësi të tyre. Ma dje, i dërguarën Allah s.a.n. Se lëmi cili ishte njeri u me i dëvoqëm dhe njeri u me i mirë, i lute që Allah s.a.ll, si shtë rasmeton ibn Hibbanin, hadith të sakt, Së të shënë dërtija Allah me në u dhubi kemi në lë fakrë, o lë kufrë, o shirkë, o në një thakë. O Allah, unë të kërkoj që të më ruash prej varfërisë, prej kufritë, prej shirkët dhe prej hipokrizisë. I dërgurë e Allah s.a.në Allah a.s. E ku shemi ne? E sa nevoj kemi ne të lutëm e Allah që të në ruaj nga hipokrizia? Kër i dërgurë e Allah s.a.në Allah a.s. I bënd të lutë i Allah të tijlën. Gjithashtu Shikoi njerëz të devotshëm se si ka qenë ndrymi i tyre ndaj hipokrizis. Omer ibn al-Khattab, i përgëzuar me Xhennet, Halifia e dytë e drejtë. Devotshmëria e tij është devotshmëri e rrallë në gjithë Ummet e Islamit. Shkon te Hudhaifa dhe i thot Hudhaifes: "O oh, Hudhaifa, ata ka përmendur i dërguari Allahu sallallahu alejhi wasallam emrin tim ndër emrat e munafikëve." Mendota Omerin se emri ti ishte ndër emrat e munafikëve, çfarë mendimi të ke ti për veten e tij? Kurse ne, çfarë mendimi të mirë kemi për veten tonë? Ne pa dëshmuar kush jemi në xhenet? Allahu na fal gjunafat? Allahu na fal se jemi ndër munafikëve? Ne mund të dëshmojmë për veten tonë se ne jemi prej banorëve të xhenetit dhe na duket sikur po i bën derë Allahut në veprimet Allah, tona që bëjmë. Kurse Omer me gjithë pothuajmirë që bënte i thoshte i hofes, "A valla mund për munafikëve?" të qara akuzë e madhe ndaj vetes. Nuk e thoshte këtë gjë merri për hipokrizi ose për të dukur para njerëzve shtoj të devohesh më unë akuzoj vetën timin. Jo, ai më të vërtet kishte frikë për veten e tij. Madje transmeton Ibn Abi Mulayke, tek atë transmetuari Muhammariu në librin e tij të saktë. Fati Ibn Abi Mulayke që ka qenë një prej tabiinve, kam takuar 30 prej shokëve të Profetit sallallahu alajhi wasallam, 30 sahab, të gjithë kishin frikë për veten e tyre nga hipokrizia. Kishin fyrnë nga hipokrizia dhe kjo të regon, që ata e njifnin shumirë Allahon, e njifnin shumirë vetet e tyre dhe njifnin shumirë, në lojë njërë zori, i thili mund bjën është dë gabim. Ma dje e njifnin shumirë dhe hipokrizin qishte. Dhe gjithashtu hrë dhe i fërë dhe Allahonu, i cili ka qenë njeri u mej mirë njohur për muna fikët, u thot disa njerëzë që i kishe takuar në kone të abinve, thot ju flisin disa fjalë, Me në kohën e po fejdi sallallahu alai selim Këto i konsideronim hipokrizi Dho të bijinve Fuj val Qëfar do thështë e hodhejve se këtë vit nësot mesdesh E dhe të shikonte se shfarflasim nësot në njëri tjetërin Qëfar do thështë të fal Këtë shikonte Fjallet tonët të matuaj që nëzjerim në në gojët tona Këse në një transmitim tjetër dhe thot hodhejve radhiallahu Fondënjeri për ju shled një fjalë, të cilën më them nën kohën e Profetit sallallahu alejhi dhe sallam, po të thoshe dikush dhe e quani me person, një godhë do të quhet me person munafik, kurse unë dëgjoj sot për, për jush, e thot një njeri që u fot në imë gjithas vetëm 10 herë. 10 herë e thotë të fjalë të cilën në kohën e Profetit sallallahu alejhi dhe sallam po ta fosh një person vetëm një herë, ai quhores munafik. Te Allah subhanahu wa taala Kujt e dretot hodhejfja Hodhejfja dretot tabin me për të lejgje Ndo e pak Në gjendjen ton mirush me sot O lezer Këto e më vetëm hyrja Në lidi me qështje në munafikve Sepse Allah i madhrua ka përmëndur Për ta shumë cinsi Edhe unë e misi gujtën shumisë Musimave nuk i njovin të, të cinsi Edhe kemi nevojt i njojnë më ta Si kurse kam arritur Po them kam arritur deri në një gradë shumë të afërt sigurisë. Nuk jam shumë i sigurt, por kam arritur të shohëm me siguri që shumë muslimanë besojnë që son nuk ka hipokritë. Ju besuat këtë gjë? Në mendimin e mirë që kemi ne sot për vetë tonë, kemi arritur deri në një gradë që besojnë që hipokritët kanë ekzistuar vetëm kohën e Profetit sallallahu alejhi dhe sellem, sepse shumë njerëz mendojnë që hipokriti duhet të ketë dy brinjë, këtu një kopë, që të thienë që është hipokrit. Ja yeah. Hipokritin përmën e ti është shumë i mirë Më djejë e i Mënë këtë shumë të i parët islamit Por A i shfaqit në momentet vështira Edhe të të të shikoni Në hytë bëtë ashme Kër të flasin për cilësit e tyre Edhe të bëni krasimin Ndë me të realitetin Ndë me të vetëve tonë Vetëve tonë Edhe cilësive të të shikon Së ku jemi me Pa përdojmë të cilësit si peshore që të ruhemi prej kësaj cilësie të ndyr për të cilën Allahu ka thënë innal munafiqine fi dharik minan nar munafiqët janë në gradën më të poshtme të zjarrit të xhenemit u lut Allahu mëdhejuar të na ruajë nga hipokrizia alhamdulillahi wa salatu wa salam ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ecmajn siç tham hipokritët kanë shumë cilsi ti cilat i ka përmendur Allahu i mëdhejuar në Kur'an edhe i prej cilësive të hipokritëve të cilën e ka përmendur Allahu i mëdhejuar në surën tauba mësuën e teuba a është cilësia e pallis ata tallen me thën atë ta tallen me besimtarët ata tallen me të vërtetën por gjithashtu edhe justifikojn duke thën unë nuk kisha për qëllim të tallën por, por unë kisha për qëllim të bëj shaka unë nuk kisha për qëllim të synoj ligjet e Allahut por kisha për qëllim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 Dhe të allohi më dhehojë profetit ti së allohi se më thuaj e të ju e pahuni, dhe kjo është kërcenim, pahuni se allohi dhe të të nëzirë të pala e toja, dhe të nëzirë ato që ju keni frik. Pasaj shikose që fa justifikimi ka në ta kërpy e ten, ola inësa elë të hum, le e kulunne innëma kunna në kërdo në labë, edhe nëse ti përëta ta, ta Nëse ti përjet ata dhe u thua pëse ta dhe li Ata do thonë vetëm ishëm duke folër dhe duke, duke luajtur Ishëm duke bërë shakam e gojë dhe duke luajtur Kërështë justifikimi të tërë Ata luajnë ba me këlluajnë ata Ata luajnë në luaj ligjët të Allah, subhana vë të ala Inna hu le kaunun faslu o ma hua bilhezën Allah i madhurë ka thëmë për Korani që Korani është kërën fosëve e shjallë që ndanë vëtetë nga e kota dhe nuk është taurje nuk e ka zbitu Allah Korani për të taurur monafikët me Korani dhe asë nuk e ka zbitu ligje të profetës sallallari që të taurur monafikët me to mba se ne mba dje ne nuk kemi mund të të hymë njeri unë zemër qofi më po është aposë është e monafikën zemër në ti por ne në Më anë të ligje që në ka të rëgurë Allah në Kur'an, kemi të drejtë të gjykojmë, që kjo fjallë është tani me fem, adhe kjo vepër quëtë hipokrizi Sepse kështu ka thënë Allah i madhurë në Kur'an Wëlejnë se elë tom lejkulun në innëma kunna në kudon alaba Fëtë Allah i madhurë Kul abillahi wa ajatihi wa rasuli këntun të stëhziun Thu e ma Allah unë, Me të dërgurën e ti dhe Me ajetet e ti potavën i Leta atë dhiru këtë këtë këtër të mbërë dhe imanikun Mosë justifikonin se keni mëhuë e pasbësimi të uaj Keni mëhuë e keni bërë kufër pasbësimi të uaj Fjallë allohë të këtë në kush fjallë e ime Inna fuën taifët i minkum në ardhë dhe taifët e mbi Enne hum kanu mugjrimin Dhe nëse ne dheja falim një grupi për jush Për e atyri që ishim për ezen dhe utallën Do të dënem grupin tjetës e pësa ta ishim kriminella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 Bisedon me njërë gjitë dhe thonë Nuk kemi par Më bërg më dhejnë Edhe më frikat cak Edhe më gjinjështar Se këndu e si tantë Koran Kishë një përqëllim sahabat me profetin Sallallahu alai sallam Qëfar than? than Nuk kemi par Më bërg më dhejnë Më frikat cak Edhe më gjinjështar Se sa këndu e si tantë Koranit Kish një përqëllim sahabë dhe profetin S.A.S. Kjo një ishte fjala e tyre Edhe për këtë fjalu Fa amore më dhe ruar Mosu justifikoni se keni më ruar Pas besimit tuej A me Allah dhe ajetët dhe profetin Dhe ti po talani Kjo është një për cilësive të munafikve A dëshironi të shikoni të lëtë cilësie Sot të gjerëzit Që ta kuptoni Që munafikët Kanë të rashgjimtar Ja u e keni Parë pakosht blezër ju e dini shumë mirë Që ne Kaluam një sprovë Për që është e në mbjullë e sagjërimit Edhe të rëguam shumë qartë Që profetit sallallahu a.s. Ka thënë A gjëroni kur të shikoni hanën Edhe qelni kur të shikoni hanën A kanë dojnë gjithë keqet E sunetit profetit sallallahu a.s. A ishte me ndje lehti Të rëguar e allahu sallallahu a.s. Që e thak të loj fjale A kanë dojnë gjithë keqet t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 Profeta Sallam ka thë në shumë në, në disa hadinë ndryshme A gjëroni kur të shikoni hanën dhe qeni kur të shikoni ata Dhe nëse nuk e shikoni përcojnë një muajnë 30 dit Gjithëshu ka të reguar Shekho Lissam i Nëtejmije Ibnu Hajar El Askalani, Abul Valid El Bagi, Ibnu Abidin Edhe shumë djetarët të tjerë Që ka rëndë dëkort u me e të islam Që nuk leohë të hecët me logaritet astronomike në fillimin dhe fundin e hanës Pse? Pse? Tashtikun nuk dua ta shpjegoj juve se ju besoj se e keni dëgjuar. Por dua t'ju shpjegoj atyre që i thon veten se e kanë kuptuar më mirë, të cilët pretendojnë këtë që do të dëgjoni këtu. Allahu subhanahu wa taala ka bërë fën thjesht. Edhe nga që ka bërë thjesht, ajo është e bleshur për gjitha kohrat, për gjitha vendet, për gjithë llojet e njerëzve. Prandaj dhe Allahu i madhuar ka lidhur fillimin dhe fundin e muajit Ramazan me shikimin e ranës, me syt që i ka zhdokush. Kurse logaritën astronomike Një pakit se o medit ka mundësit i bëjë ato Ndërsa Mësyn e lië ka mundësit ta gjërë Ramazanin A i që është i shkolluar A i që është i pashkolluar A i gjëponon Në zërë A i që është bari në malë Gjdo kush Dhe kjo është letësi e fes Për ndaj nuk ka këtu gjë Për të talur Shikoni se që farë thot kjo person Ata që nuk e zën bes Mative astronomike Dhe që përhesin me dëmek, Se kështuar sëmeti Resulit Të njitën në tomor e në krab Për të pandu në gjusë më hane Si në kohën kërë profeti i dashur I thodhe i dashur E dashka shumë Salon dhe sëlim thoshtë E me jemi një umet analfabet Nuk dim të bëndë logari Edhe thëmë dërtje Pasajnë fundë fa e thot Sidomos ata Që mëtojnë ekskluzivitetin e dvërtetës, ekskluzivitetin e akide së lefisa Dhe ekskluzivitetin e menhegjit e hlisonetit dhe gjematin nga medina e të sërik Nga o gjallarët e hijeve të hunare në taif gjerën të o gjallarët e pastikjes në gjurë E kombinat i përshëndes me kangen ullu malo të dalë hona Nësat i përshëndes vetë me tekse në kangen me që ahengu, në thonë za, e bimë për haram E pasë e ka thëmë këtu, ullë mënë, ullë mënë, dhe një hënë, mënë i ullë e hënë s'dull, qëpa të hënë që s'dull e mënë, isha rrugës e përstambolë dhe, do në puta ligje të tëre, dhe mëndonë o lezer, ja u e keni, para së vetuj, këtë person e ka shkujtë këtë, dhe këtë masollë një vla musiman, e ka shkujtë rësi përgjigje, për qështin e të tëre personëve të cil Ky person pretendon se ka marruar shkolë fetare në Turqi. Pretendon se është bër hox në Turqi dhe ka marruar shkollën fetare për njerëz. Ky do t'i tregoj njerëzve edhe thotë se ky dërguar Allahut tash Resulullah e duam shumë. Shumë dashka. Kur ai dëshiron të zbotoj llogaritë astronomike të cilat dietarët gjithë kan thënë se atë janë të kota dhe nuk hecen me to, jo vetëm kaq, por ia lejon vetes të titë të talllet me gjëra të tilla. Dukë përmëndur dhe tekste këngësh Nuk e di se më këpët talet Kësë lojgjeja alemë Allah subhanu e talen dorë Por deshë të usilë vetëm një shemë mullë konkret vlezër Që hipokrizia nuk ka maruar akoma Hipokrizia e gzistone dhe sot e kësaj dite Ma gje edhe më shumë Profetë i sënë Allah sëllin ka përmëndur që shenjet e hipokritit janë tre Edhe një për i tyri dhe të përmëndur në hujtë për është më është gjenjeshtra Shigjon çka ka thën profeti sallallahu alaihi wasallam në një hadith tjetër, "Thuaj brezi më i mirë është brezi im, pas sa ata që vinë pas turmës më pas do të hapet gjireshtra." Çdo më von, do të përhapet gjireshtra, domosdoshë do të përhapen edhe përcilësi më të qarta ku na fikut. Domosdoshë hipokrizia mbas drezës do të përhapet më shumë, nuk është çehur. Edhe një prej shenjave më të dukshme të munafikut është ai tallët ndaj jetës së Allahut subhanahu wa taala, të cilët Allah i ka zbritur, që njerëzit janë të frikësuar. Edi zbatojnë të shpërtojnë zjarrit xhehenemit. Shehnim bazë me gjithë komisionin e porehshëm, u drejtohet atyre të cilët ecën me llogaritë astronomike, po keni frikë Allahut vendargonin e llogaritë astronomike se jeni në rrezik shumë të madh. Jeni në rrezik shumë të madh sepse nuk mos zbatoheni sunetën e profetit dhe mund të kapin ndonjë fitnë. Sa Allah ka thënë Kur'an, "Felihdhain alladhina yukhaliquna anna lam tusibuhum bon fitna." Të ruani ato të cilët Ti, Asen, së në gjungë urdhrit të Profetit Sallallahu Alaihi Wasallam, s'mos u biyet në një fikme, kurse këta tawrat në urdhrin e Profetit Sallallahu Alaihi Wasallam, pastaj justifikohet duke thënë, "Un nuk i shoh dukur tawrat në urdhrin e Profetit Sallallahu Alaihi Wasallam, por i shoh dukur tawrat në ty." Kjo ngjallë llogarinë këtek te Allahu Subhanuhu Taala. Ne na intereson që nxjerrim sin për kësaj. Vallahi vëllezër, un nuk fshi sa këndëj. Sa fjalmë thonjëzë, ne nuk mund të hesim pas tyre. Thjesht desha t'u rregoj një shembull edhe disa argumente. Që besimta e trullët për vetën e ti Që mos bjerë në të lëgat dhe kash të ullët Kujdes vlezër Se me një fjallë gojë mund të ahumër gjënetin Me një fjallë gojë mund bësh për munafikëve Si shtot hodhejë fër rëdi Allah anu Pane kujdes franëzina gojë e jote Laërgë mos bësh të ka me fene Allahot Mos bësh të ka me sunetin e profetisa në Allahon e sënëm Por të ke fulli mos bësh Mos utarë me vlezën muslimon Se e vlezën dhe tu Po çesët i koston zota gabim, konsideroi gabim. Shkoj këlloj, por mos utau. Sepse taun e lejohet الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم. Si të dallojmë nderuar? Tregon për munafiqët, thot janë ata të cilët pa uen me besimtarët që shkojnë të japin sadaka, edhe ata të cilët dhe me ata të cilët nuk gjin çart japin dhe japin diçka tepër të vogël. Dhe o bëjmë shenja, fënë talë e për talë, dhe talë me ta fëdoloj më dhëruar. Thotë Allahu pasaj, se hjerën Allahu min humve le huma dhe abunelim, Allahu talë me këta me munafikët të cire talë me besimtarët, edhe për ta ka dënin të dhemëshëm. Ta mbajmë vathën dhe shtë vleze, që talë me fenë, talë me fenë shumë e rëndë, mandje ka rëndë dokorë të gjithje të të të të të të të të të të të të të të të të të t Ka rënda kërë gjithetarë që tali e qarë në fejnë, të nëzirë në fejnë, islamë me, fen, islame, të nëzirë dhe argumentë të shfjale që ka thënë Allah i më dhëruar, ka dhe kefartën bërë dhe imamikum, këni më hua pas besimit të uaj. Edhe të shkatë fundit, Allah i më dhëruar tha për këta që këta pasën pasu besim për para. Që mos kujtoj njëri që muna fikë është vetë me i që ka qënë qënë vjullim, mundë dhe që një person të E në fund thua pa sajmë gjinave të ta dënojmë lloj mëdhruar ta bëjmë munafik. Prandaj të ruajmë gjuhën si tonë e ta mbajmë vaktin vesh këtë që kjo është incisia e parë e munafikëve që ata tallen me ajetët e Allahut. Nuk sallallohën e mëdhruar na bëj për ato që e mëdhrojnë Allahun, e mëdhrojnë ligjet e tij, respektojnë dërguesin e tij sallallahu alaihi wasallam i binën urdhave të Allahut subhanahu wa taala duke qenë ti nus Allah subhanahu wa taala na bëjnë për atyrë që e mbrojnë sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe për atyrë të cilët ndjeqin atë deri në momentin e fundit të jetës së Allahu ashferë mirë gjithve